قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ قُلِ اللَّهُ وَمَا أَنَا بِضَارٍّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهدًا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدأة وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلن دريمة أبسلوتي تقول وتم الله جل وعلا أفرشان ديت متمير ذا Begatitë Allahu Gjellewala dhe Mëshira e ti që ofshin bi më të mirë dhe zotëriju në pengamërve Muhammedin a.s.s.s.s.m. Bi shokëtë ti i besnik, bi familët ti të ndarshme dhe mi gjithatë dhe së të njëkë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e gjikimë Me lejnë Allahu Gjellewala, sonte, do t'i ndajmë disa minuta për me folë për një tem të cilën e ka diskutue imami muhadithave Njeriu i cili është kaq i njohuri me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atë jash Muhammad Ibni Ismail Al-Bukhari. Atëse ka qenë në rendit sa më vazhdu me historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mirëpo. prej obligimeve të domosdoshme të cilat i kanë përmendur të hartë se njeriu i cili mirët me dije dhe komunikon fjalën e Allahut xhallahu ala, duhet të bëhet dre me përcjell realitetin dhe ata fushën de cilon jeton duke pas parasysh ku pojetojna dhe fitnët të cilat në arëthojnë neve dhe nga trejsa dhe koklavitje të mdoja të cilat vinë për njërzve të ndryshëm e pas të ashtishme me folë për një temë dhe se me ka diskutua imam Bukhariu në librin e tina imam Bukhariu nuk ka shumë libra të cilat njërzet ja njohin libra me njohër e ti është sahihul gjemja për mledhja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e sahihut e haditheve të saktat për nga merit alejhissalatu vë selam Kaptinat e cilën du me përmend shkurt është kaptinat kitabul i tisamib il kitab i vë sën Kjo njona prej kaptinat e cila mës pak ti diskutohet edhe nëse diskutohet, diskutohet e zhveshur prej realitetit po diskutohet vetëm në aspektin tëarik e cila nuk bëndo bifare Mëje kreet librin Allahu xhalla vale, wala dhe sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nëse mundohet mu trajtovetëm aspektin teorik vetëm në atë aspekt të zhveshur prej fushës nuk ban dobi sepse ilmi i cili ban dobi është ai i cili ndjeket me me punë e nëse ilmi nuk ka punë ai ilmi nuk ban dobi andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Allahu xhalla vale, wala në lutje o Allah më mundso me pasdije të dobishme Më mundëso, apo më jebë dijet e dobishme, e cila është ajo dijet e dobishme, e cila zbatohet dhe realizohet dhe mishrohet në vepra. E nëse nuk i mishrohet në vepra, ajo dije është argument dite në gjikimi që është ka thonë për nga meri a.s.s. hadith jetër dhe cë në kanë zirë muslimi, el Kur'anu hudjetun lek au alejk. Kur'ani pro dija, Kur'ani është dija me lartë, hudjetun lek është argument për tyje apo kundratyje. A ka mundë cikur ani më ba kondë, argument për personin i cile e mban, ta, nëse nuk e ka zbatua ta, cikur jehudët, të cilat Allahu gjellëvali u ka dhëndije, a ta nuk e kanë zbatua në praktik, Allahu pas ta i ka qujtë me emat më të poshtër, i ka qujtë cikur bartësit e librave cikur gomari, e këshu me radhë, apo e ka qujtë cikur qeni, nëse jep e qëtë gjuhën e nëse nuk i jep prape qëtë gjuhën. Do me dhënë, Dija nëse ana se nuk zbatohet është shumë i rrezikshëm njeriu i cili është i solisur me dije. Hoxha Imam Buhariu e ka përmbledh disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe ka thut këtë libri i kopjes për Kur'anin dhe Sunnetin. Na kenë përmend në disa privilegjoratave të akidës se njeriu duhet të mos disa mburoja të cilat jarrin atë islamin. Për nga meri alej salatu e salam ka than Inne me l'a'malu bil khawatim Dhe pra të Allahu peshoci si pas përfundimit Nëse nuk përfundojnë Allahu në rujt me të mirë Atar nuk në ban dobi asë gja në këtë dunjat që kena punua Asë gja nuk në ban dobi nëse nuk përfundojnë a, me të mirë Andaj për nga meri alej salatu e salam Ka shënu apo ka tekst Ka ardhve tekst të qartë Për shumë se indesat i arru njëri jutë udhzimin dhe islamin dhe dritën Allahu te bareke te ima Bukhariu kemi përmenjë në një vend tjetër atje që është pak sa i vështir në rënditje Bukhariu i rëndit hadithët dhe ajo e cila duhet mundzirë është pak ma e vështirë anë e djetartë shumë janë angazhua me spjegimin e Bukhariu një anë i brejo gjalarve këtë liber kitabull e tisam kaptina e të kapurit për Kur'anë dhe Sunnetin, i ka mur kretë hadithët dhe ka dalë me tëtë regula të cilat dëmë neve me na imësu Bukhariu në përmjet fjalët për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. E para për këtëre regullave është se e shëriatu hi e dinu Allah il haqqën ledhir të dahu li khalkihi ila jo me l'kihame. Allahu gjellëvala e ka zjedh një shëriat të cilin e dëmë dhe është i knasë që robë të pasojnë atë shëriat edhe është feja Allahu Jelle wa Ala Allahu Tebareke wa Teala ka dhanë inët dine indë Allahi el-Islam al feja vetmeta Allahu Jelle wa Ala është Islami wa men jeptegi gajra l-Islami dinen felen juqbelemin wa hua fil-akhirati al minë al-khasirin kush kërkan, kush hulum ton kush don me ma ndjek një fej tjetër Po sasaj të islamit, nuk i pranohet atina. E të kallahu gjellewala ka me cimë prej khasirinve, prej të hum burve. Qfar do me thonë kjo regu? Sepse allahu gjellewala e ka përkufizur rrugën të cilën na duhet me ndjek. E ka përkufizur, e ka vizatur rrugën të cilën na duhet me ndjek. Edhe kërrejt këto parimet të cilën ti ka sjelë, Bukhari ju, vinë për me në mësu një mesele që i mendja jonë, nuk ka mundësi me më uqiq në feën Allahu Jellal wal ala Kurani është edhe hadithi e pejgamberit sallallahu aleyhi وسalam që na i vazhdoi në rrugën dhe na i rrafën në rrugën dhe na drejtojnë për drejt Allahut te bareke وتعالى madje edhe Buhari dikat ka prinë një hadith nga Omer ibn al-Khattabi radhiyallahu an. Moje men kat kat hadith Omerit radhiyallahu an kur ka ndruajet pejgamberi aleyhi salatu wasalam të gjithë ta keni të njohur se Omer është revoltuar në s'ka pranuar më një herë më të parën se ka dej kaley sallatu wassalam. Më jenga e ka thonë shogullën e tij kur thosë kush sot kësaj ia heki krijen, derisa e ka çecsu Ebubekri as-Siddiqi radiyallahu anhu warḍahuh. Të njerëman mos ia kanë dhënë besatimën e Ebubekrit, është ngrit Omer i bashkë me Ebubekrin në mimberin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka fol para e Ebubekrit. Për ka fol para e Ebubekrit. E para, për më i dëshmua njerëzve se Ebubekri është duke u zgjedh me pajtimin e të gjithë sahabeve. Muslimani në Ebubekrin vetëm fol pa ai ka fol. Dhe e dyta ka thonë një fjalë se ne ka citu Omeri. E ka citu Buhariu. Thot Omer radhiyallahu an, thot "Hatha al-kitab alladhi bihi hada Allahu rasuluhu." Thot kjo është libri, Kur'ani Allahu Gjellewala Me të cilin Kur'an e ka uzu Allahu pengamerin e tina Pengamerin, ale i salatu e selam Njeri ju ma i dashur të Allahu Gjellewala Izgjedhurit të zgjedhurve, kategoria ma e lartë të njerëzimit Zgjotri ju i njerëzimit edhe i gjinve, ma dje dhe i melacheve Në mendimin atyri të cilat të tojnë se njerëzit janë ma të mirë se melacheve Këj njeri është uzu vetëm Kërante Allahu Gjellewa Ala Pasaj ka tonë hudhu Tehtedu Merë në këtë liber, uzoheni Uzoheni me, me këtë liber Do me thanë, o meri Nëse Dëmën e në mësuneve, se si nëse penga meri Me ka uzu Allahum me kitab Me liber, të vetim A thu val, diku qëtër A, a mundët me i shku me ndët Që mundët me uzu diqka prej pre tjera sendeve Nërsa ne e vemi sot Të në shprua që njerëzit shumë pak e ndjehin librin e Allahut xhallahu xalla wala. Shum pak mundohen me nxjerr dispozitat për librin e Allahut xhallahu xalla wala, po mirën me fjalërat e njerëzve, me lëmotitjet e njerëzve, me statusat e njerëzve ku ta di çka. Ndërsa libri i Allahut xhallahu xalla wala fluoresht nëpër shtypit të tëra. Hadithi beigëmeris sallallahu alajhum por nuk lexohet ma shumë ma interesant juve njërzve që që paska formulu filani fjalijen sa të bukur e alani sa mire paska qenis fjalijen kurse hadithi për nga meri salasrem lijet anësh dhe kjo anësh e ka thoni shejkhur islami vutejmije prej defekteve që ka Allah u gjellovara asë njëherë nuk e ndihmon besimtartë, kur ata nuk e kanë kurani dhe sunetin për balë cive të të tëre neve kemi përmenë se fjalë të sahabeve nuk janë argument në vetë veti në, pjall, në shumicën e dietarëve. Te shumica e dietarëve dërmuese, Sahabia kur i thoje në fjalë, Leren shikë drejt mi dhon, Allahu çfarblef nuk ta marr. Se, sepse nuk është argument krahaso të tjerët. Krahaso të tjerët. Andaj Omer radiyallahu an na konsumë këtë fjalë të tina, se nëse doni më udhëzu, lexon librin e Allahu xhallahu ala. Sheikhul Islam Ibn Qayyim al-Jauziya ka një libër katër vëllime ku ka fol vetëm për atë se udhëzimi është në Kur'an dhe Hadith. Asë kënë tjetër Për kufizimi, i burimi të argumentimit në libër të Allahu Gjellewala Dhe sonetit në pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Andaj në njëherë për gjithmonë duhet mi pastruhe Të dhefekt në kokat tona Që t'i këthejmë i libërit Allahu Gjellewala Dhe t'i këthejmë i sonetit pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Me studim, ashtu si që ka hi e Fjallës Allahu Gjellewala dhe haditit pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Andaj kjo është parimi par Me të cilin du ë me fut kokën tëne, me zemrën tëne se Allahu gjellëvale ka zgidhë vetëm një fejë, dhe jështë islami Allahu te bareke, va te ale e dyta, është iktimalu shqeria kjo shumë me nëndësi, sa që i ka thonë imam shatibiju imam shatibiju është në rang me i bëntejmjen Allahu i më shërofë që të dytë është në rang me i bëntejmjen dhe kush e ka lezu libra të dinë sa, sa ho gjimadështë Duk e folë për këtë farim, nga se imam shatibija e ka një liber të veçantë për këtë kaptinën që e ka pru i Bukhariju. Eli tisam, e tisam, bilkiteve, sunë në, imam shatibija ka shkujt një liber komplet duke s'pehu këtë kaptinë. Dhe mëndë të djetarët ka qenë shumë e nënsish me kjo. Kapja për Kuranin dhe sunënetin. Kapja për Kuranin dhe sunënetin. Këtu është i këtimelu shëria. Shëriati Allahut, fej Allahut është e plëcu me. Nuk ka nevojë as dikush më me dhon mendime që ta pëlqejë, as që dikush ka mundësi me thonë se kjo është e mangët e kështu. Argument ka than Allahu xhalla wala, "Wa nazzalna alayka alkitabe biyanalan likulli shay". Ne vetë ta kemi zbritur librën, sqarim për çdo send. Sqarim për çdo send. Pse është e plot? Sepse çdo send këtu ka ardhur në gjuhën arabe pas çuar e pashquara në në kupton si qka ka o mundësi njeri u të mishkon me ndje në libër në Allahu Gjellewale shpru gjikimi asaj qështje dhe shpreja jo mesejle ta morë për asishtje e din ku e o është ajo përgjigja apo jo apo në hadithë e për nga meri svesem, ajo e gziston nga se Allahu Gjellewale ka prej tibianën likullishej këpore, e dita Allahu Gjellewale në surën ma i dhe atje ka than eljome ekmeltu lakum dinekum wa etmemtu alejkum njëmëti wa radh për juve e kam plëtsu e fejën tuaj. E kam plëtsu. E imam shatë i viju, thotë për këtë fjallë, e kam plëtsu të fjallës Allahu Gjellewala, thotë, kërejt i bidat gjitë, kërejt të i parit dhe të i funit, kam problem me këta jetë, se kanë kuptu e. Eljome e këmeltu, sot e kam plëtsu, dhe mënë, s'ka më hapsir me menduna, nuk ka hapsir më medon ideja, nuk ka mënë si më, me, me modifiku këtë dhe تسلم تسلیما çka than Allahu xhallahu ta'ala te surah Ahzab ve tëp në më në shtroheni më në shtrimin më të plot kur gjatë të jetë. Andaj kjo është ç'i duhet besimtarit me vendos në zemrën e tina dhe më mbu, me më vendosim buroje e cila i haron udhëzimin e tina. Nëse ke defekt me këtë, nëse nuk e kupton ç'është se Allah e ka plotësua enë tina, çdo send çka do nevojitet është në librin e Allahu xhallahu ta'ala. Nuk ka nevojë për ideja të ideologëve as për mendimet e mendimtarëve. Po duhet vetëm të ngjek fjalën Allah e Allahu xhallahu ala dhe fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam pa filozofi. Pa filozofi dhe të gjitha grupet e bidatit dhe e një receki kanë problem me kët meselë. Ata mendojnë se sherjati Allahu xhallahu nuk është i përshtatshëm. Edhe kjo e rrënon në palc ata çka janë të sprovuam sot njerëzit me demokraciat edhe sistemet e njerëzve. Sa ata Esencialisht nuk e pranojnë këta, pa ata as nuk e pranojnë Allahu xhallahu al-wala se lixhvanës. E Allahu te bareke ve taala ka plotsu faja atina dhe faja ati din, do të në kupton sistemin i cili duhet ndjekur në çdo fushë të jetës. Sistem i cili duhet të mund njëk në çdo pore të jetës, besimtari nuk guxon pa smë ndjek fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alay salatu wassalam. Kjo është parimi i ditë i cili duhet me pas para si çdo besimtar. Parimi i tretë. Injjer nga Kapitena e Buhariut është tahrimu të qedimi bin yedi Allahu wa rasuluhu alayhi salatu was salam. Të gjitha janë të ndërlidhura njëra me tjetrën, mirëpo Imam Buhariu i ka veçuar nga se çdo kush ka pas problem ndonjë me me ndonjën prej këtyre. Të ndaluarit, e rrept, harami me rrept është me dal para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi was salam. Me dal para Allahut. Çish dillet para Allahut, dillet me ndihmë në ide. Ma ata se kjo është më mirë, duke mos u bazuar në argumentet e Allahu xhallahu ala dhe sunetën e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Ka than Allahu xhallahu ala: "Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulihi". O idhë se do të keni besuar. Mos delni para Allahut dhe para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Dhe mos e ngritni zanin e juve mbi zanin e pejgamberit alayhi salatu vesselam todhevon qaimal gjozje nes ngritja e zonit mbi zonën e pejgamberit konkretisht zonit tonë me ngrit kur ta kur nga se disa prej bedevive i kan thonë ja rasul allah e kan ngrit zonin o muhammed ekso merat allah i ka thon ruajuni vese kjo jo ashson juve veprat todhevon qaimi nes vetem ngritja e zonit duke u nshthupen absolut ta prish veprën para mendon at njeriu i cili dal me mendim edhe ideja para pejgamberit sallallahu alaj. Para mendon at njeriu i cili vepron pa e pyet Allahun çka çka thon kët mesela. Është një rrezik shumë i madh. Është një rrezik shumë i madh. Njeriu duhet të mos shumë kujdes. Më zdo hapë qka e ban, me çdo hap që ka bën, me dit çka thon Allahu xhalle vala për kët meselë dhe çka dha pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kjo argumenton se askush nuk ka rësqetor para Allahu xhalle vala më mosdia. Kjo është një nga preargumenteve të dietarëve të cilat nuk arsyetojnë me ignorancë. Pse? Sepse Allahu na ka ndaluar të dalim me, dal me vepër, apo me mendim, apo me fjalë, pa e vetë Allahun e pejgamberin çka ka thënë në këtë meselë. E haj kur dalë, domethënë nuk e ka çau kokën për çka për atë çka ka thënë Allahu xhallahu olen dhe çka ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe kjo nuk e arsyehton për Allahu xhallahu ala. Alam ahed ileikum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan. A nuk jau kumor besën nuk ja këmë dërgu juve për nga mërtë o bita demit mësë ndjek një shëjtaunin mësë të adhërën një shëjtaunin ja hasraten alë lë ibet Allah u gjellëval në surë e jasin sa mjerim për robrit ma atahum më rësulin illa kanu bihije sehzi un nuk ju ka ardhë në një i dërguar vetëm se janë talë ma të dërguar nuk e kanë qa kokën nuk e kanë qa kokën nuk e kanë qa kokën nuk e kanë qa Nuk ju interesën, me gjlisët bëhen me orë nuk përmen kërkush fjallë të Allah dhe kërkush nuk përrejnë fjallë të nga meri sallallahu aleyhi sallam Me gjithë sa ta pretendojnë si janë musliman E kjo është tini këtu edhe ho gjallarë të ndryshëm Të cilat nuk ja u të regoj njëzë dhe shakatan Allahu gjallarë dhe shakatan pengameri aleyhi sallatu sallam A në kjo regulli nëse dënë me rujtë uzimin, mos dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe po shikojeni atë çka than Allahu xhalla wala pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ata rrugëm ndimin ata që ne ka than Allahu xhalla xhalla wala parimi i katërt është elinqiadut tamul kamel nënshtrimi i plot absolut njeriu mund të i besojë Allahut pejgamberit alayhi salatu wasalam i besojë tekstera se janë prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alejhi wasalam po ka defekt me nënshtrim s'nënshtrohet nënshtrimi fillon prej zemrës Kur të dëgjën ajetin, zemrë a jote sepranon Nuk merë vend ajetin në zemrën tanë Kjo e defekti madhë Kjo e defekti madhë Njeri ju duhet më nështruhe Absolutë Allahu dhe pengamëri sallallahu aleyhi Wasallam edhe në gjuh, edhe në gjimëtirë Ka dhanë Allahu Jellewala Fela wa rabbike La juqminu në hëtta ju hakkimu ke Fima shë gjara bejnë hum Allahu Jellewala betot në qenjën e ti absolute Në vedvejtën e ti absolute Allahu gjellewale bëtojët në, në madrin e tina Allahu në madrin e tina Felava rabbik, jo pasha zotin tam La ju minun, ata nuk besojnë Se hatta ju hakimuk Dhe i disat ty të morin për gjikats Qka është me morë për gjikats? Për gjdo sanë me vetë për nga merin Salë Allah e Salë Por shdo sa në me vetë pengamerin, që ka thonë pengamerin, ale i salatu e salam, dhe këtë mesele. E jo, mi vetë njëherë rogjallartë, mësani me vetë pengamerin, ale i salatu e salam. Qështë është radit e bidat gjive, jo. Por me vetë pengamerin, ale i salatu e salam, që ka thonë këtë mesele. Andaj, Hoxha i madhë, ibnu Hazmi, elëndelusi, njëhoni për i djetarve të mëlloj të Spanjës. Kur ka full për fjadën e Allahu gjellëvala, fes elu ehle dhikri, inkuntum la ta ata Allahu Jellal wal Ala ne jap rajeteve. Ju nëse nuk dini, pyetni ata që dinë. Nëse ju nuk dini, pyetni ata që dinë, më ju treguajë. Bi zuburi wal bayinat, na argumenta da fakte. Fotin ni hazmi. Mirë për ata që kanë ndarë këta jetë. Mirë për ata i cilë që kanë ndarë dhe kanë çoptu këta jetë. Dhe e lëndon vetëm një pjesë ajetit dhe e lë tjetrën. Kjo është sikur të më lexo fjalën e Allahu Jellal wal Ala, "Weilun lil musallin". Mirë për ata që ka falën dhe me hesht. A, a shkon kështu? Kjo ku for ashtë? Me leghu kështu me qëllim. Vaj lun dil musallim. El le dhine hum an salatihim se hun. Ata nda ndaj namaz dhe të tërë janë të pakujdeshë me tashplotsohët kuptimi. E kja jetë qka vo? A vo loj e disa njerëzve me të cilat jau manipulojnë me koka dhe me mendjet të të tërë. Pytë një ata qka di nëse ju nuk dhinit. Kaq? Jo. Bi zubur i vel bejinatë. Me argumente dhe fakte, thot Ibn Hazmi, na nuk era të shkumi vetë ato pse janë ata të veçuar me diçka, jo, po pse i kanë argumentet dhe faktet. Nëse nuk i kanë, nuk nuk janë ehlu dhikr. Kjo e para. E dita, Allah i ka thujt ehlu dhikr. Në gjuhën arabe, dhikr i bjem përmendje. Kur'ani ku të përmendet dhikri vjen për desende. Përmendja e Allahut dhe libri i Allahut inna nahnu nezzelna dhikra, vë inna lehu le hafidhun aje të surë e hijër na e këna zëbrit dhikrin që këna zëbrit? Kur'anin me i gjmanë e mëfesirave Kur'anin me i gjmanë e mëfesirave dhe na kan dhikrin, e rujna kanë dhikrin, Kur'anin e këtu ehle dhikr kush janë? ata që ka e dinë Kur'anin thot i bëni hazmi Nak neve në ka urdhuru Allahun me i pit ehle dhikr se kan dhikrin, Quranin, e kanë dhikrin, Kur'anin e jopë se janë njerëzës, se da ata janë si Dhe me thonë, banë shumë manipulime dhe mashtrime me ajetet Allahu gjellëvala, dërsa ata largohen për e kontekstit, dërsa ndonjëherë këputja e ajetet dhe largimi ajetet për e kontekstit, e që njeri në kufrë, sikur që Allahu gjellëval në një për e ajetet e thotë, inë Allah e la jastahien jadribe methalen ma baudatan au fëmafokëha. Allahu nuk tërprohët me e pru qëfar dolloj shembuli, qoftë mushkonja për po qfar da qoftë, Ajeot me lexua ajetin inna Allah la yastahi. Allahu nuk tërprohet. Naudhu billah. E përmendëm atë kaptinë rregulla se si besojnë ehli sunetit emra dhe cilësitë të Allahut xhallahu ala. Allahu ka thënë wa makaru wa makan Allah wallahu khairul makirin. Ata bojn kurtha edh Allahu ban kurtha. Ajeot më thujt Allahu kurthaxhi? Jo. Po Allahu ban kurtha vetëm përballë kurthaxhëve. Kështu kupton ajetet. Pandaj njeriu me pas shumë kujdes me kuptimin e ajeteve të Allahut xhallahu ala dhe duhet do të mos mendo ko me mësua dispozitat e Allahut për librit Allahu xhallahu ala dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam fima shajara bainhum në konfliktet që ai kanë në mesjetë këtu duhet të përmend hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi salam ku ka thënë alayhi salatu wassalam sateftariqu hadihi al-umma ila 73 firqatan Kullu hafin nari, illa wahideten Kaluja Rasullallah ma hie, kale hie l'gjema'a Ka thanë sallallahu alaihi sallam Kjo me do të përqahat në 73 grupe Kjo lajm i kaderit Kjo lajm i kaderit, që ka thanë Shekhu l'Islam ibn Utejnje Lajm kaderik, tregonë për jam sëmë që ka mendov Do me thanë, përqarja do e mos ka mendov Fitnët kanë mendov pa tjetër Metodologjit e shumë da kanë me egzistu pa tjetër Grupet të shumta kanë më ekzistuar patjetër, po lloj-llojshmëria e grupeve nuk e vënë se kënd kanë më hiet të xhanëitin e Allahu xalalahu alaj, jo. Ta illa wahida, të gjitha janë në zjarr përveç njëjës. Qile ya rasulullah, i than dikush, o i dërguari i Allahut, cila është kjo? Tha është ajo xhemati. Xhemati. Dhe për manipulimeve gjithashtu çka bëhet me këtë fjalën xhemati, ku i përkacohet grupa është pothuajse numrit më të madh të njerëzve. Nërsa grupa me, madhe është këta shtë thëdija po Edhe botë kjo ajo, ajo mashtrimi dhe dinakrija e disa njerëzve Për nga meri a.s. nga ka tregu se përqarja ka mendod Po kjo nuk e arseton njëri unë A i pa tjetër duhet me lip kush është që kër grupa e lë gjemah Cila grupë është gjemah Në transmitim tjetër ka thonë për nga meri a.s. Ajo grupë është të cila ma ene a.s në atë grupë të cilën jam unë tash, më të lëgjitë të cilën unë jam tash, dhe ashabi dhe shok të mi. Kjo është më dëdhëgjia për nga meri sallallahu aleyhi sallem, dhe kjo është grupa e shpëtume. Andaj Allahu Gjellewala ka thonë, hatta ju hakimu kefima shajarabaj në hum, dhe risa të ty të të marrën përgjikatës, për problemet shka i kanë. Pasaj ka thonë, thumë me laje gjidu fi enfusihim harajanë. Kyajet është ajo me të cilën argumenton Buhariu se njeriu duhet mështruar Allahut me kategorike, absolute, edhe nëse mendja ti nuk e arrok, edhe nëse mendja ti nuk nuk nuk mundet të kuptue, duhet mështruar Allahun xhallahu ala, aty është hajri. Asa in tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Ju qomon ti doni disa ajnd apo të janë sharr për juve. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Edhe pun ju i urreni, çau ka juve mendja se ka mundësi, më ka në kështu e jashmja, fëdrafia jashmja, do këtë e keqe e u rejnë ti wa hua khajrun lëkuma ma qajua ma e mirë për juve, wa Allahu ja alamu wa entum la ta alamun, Allah i di pun të ju nuk i dini, Allah i di pun na nuk i dina a në e ka dhanë, thumë me laje gjidu fi enfusihim harajen kër gjikoja për nga meri alejt salatu e salam në nuk duhet me pas në gjoksa tona në ngushtim sa njeri ju kër të lezohet fjala pë dhe ngushtohet dhe prish ftirat dhe neveritët dhe i çon vetllat se se smunit me mbiin me fjalën e pejgamberit Allahu sallatu wasallam shumë grupe të mlojo madhe njerëz që zoti parkacon dijes e dëgjojnë fjalën e pejgamberit Allahu sallatu wasallam dhe nuk mundën me pranonë zemrat e tij nuk e pranon andaj Allah xhallahu alaka tham fe la wa rabbik jo pasha zotin tan O tas jam besimdar derisa ti gjikosh në mesin e atyre e ata mos ken në gjoksat të tjera kurfar ngushtimit. Duhet mi kontrollu këto gjoksat sa janë mbranimin e fjalëve të pejgamberit Allahu salla u selam të nështruar në mënyrë absolute. Se kjo është urunulzim i njeriu. Ka mundësi edhe mesela e fikut më kon. Nëse e ke zgjedhë me hapsh Allahu ka të kapoë. Edhe ta prishmë tani edhe akiten. E ka përmend sheiku i Islamit Mutaimia. Kur njeriu ndonjëherë mesela të fikut Srat, nuk kanë bojnë me bazën, mirë po kur ta zedhe mendimin e zedhe me epsh, e zedhe me, me të kanëmën, pëse është ma e letë, e Allahu e shëfë në zemën e tina. Dhe, jo për shëfë të argumente, për se i përshtatët ajo mesele, dhe Allahu i gjëllëvala e devion. Allahu i gjëllëvala e devion. Pas te të ka të në Allahu i gjëllëvala në fundë, vajusëllimu të slime, dhe të nënshtroho në mundir absolute, mozngushtimi i xoksit bashkë me ndëshrimin absolut sa njeriu subhanallahu kur e ndëgjon se në shariatin e Allahu xhallawala zinatarit ghurzohet hajduti i i, i prerët dora arakigjis dhe aty i cili pin alkoolin duhet me urraf me tallë shkopi dhe kanxhik dhe unë kam dëgjuar me veshë të mi njerëz se ata thalin pas kohë namaz dhe nëgjerosën me nëgjirën e takvalokut, kur ja u kom shprej se këto janë të prera në fejen Allahu u Gjellewala, ka thënë nëse janë këto prej islamit, të nuk janë për i kësaj fejen. Kjo është ajë ngushtimi gjokësi, kjo është ajë mos teslimi, mos nështrimin në dhe Allahu u Gjellewala. Andaj kështë shumë kategoritë e njerëzve kanë defekt me këta. Andaj këtu dhja e vërtet dhe në shesh. Nuk ka nevoj njeri ju me qenë palefar filozofi ndërsa nuk e pranon fein Allahu xhallaluhu vealla kush ti shkuarbe Allahu te bareke ve teala nuk i bandoni çka do të çmëdit para Allahut te bareke ve teala sepse jehudot Allahu xhallaluhu vealla shum rayejeteve qafona ta din ja arifunehu kama ya'rifuna abna'ahum ata e din pejgamberin kush asht sikur qe i din fëmitë tyre ata e din shumë mirë wala qad alimu en man ishtarahu maluhu fi al-akhirati min khalaq ata e kan dit shumë mirë se kush e ka lën fein dhe ka bley majijen E ka hup fejen Ata të svet e lejojnë demokracijin Ata shumë midhe din se kanë me hup për Allahu Gjëllëvala shumë Ama ata ti mosu ma shtropë Se aja loka me metë Ka metë me disa përmjetët të muslimonit Mosu ma shtropë ma ata Sefse shumë prejnëzë Për nga meri alë i salatë vë salam Kër ka folë për grupin e khawar i gjve Ka thonë një kraun e lë Kur'an Ata e le gënë Kur'anin Të hkiru në salatë kumë ma salatihim ju e në në shmoni në amazin e juve, kras në amazit e të të të të të të të të të, uësë jame kumë ma së jamihim, dha gjerimin e juve, ma gjerimin e të të të të të të të të, jem rukune, min e din, ama të daolin prej fejes. Dhe në paska mundësi njeri ju me lezë kuranin, se marve shkur gjon, veç e lezëzun me, me zbukuru zonin, me të gjvijdin, ku të diqka, e falë në amazin, a gjeran, ramazanin, jem rukun min e din, del prej fejes Allahu Gjellov këto adithën ka orë nga peng Amerit a.s. duhet njeri ju me pastru zëjmënatina kur të vejnë në fjalla peng Amerit a.s. let në nështërogët mënir absolute pas të të në Allahu Jelle Walë duke vërtetu këtë parim wa ma kena li mu'minin wala mu'minetin idha qadë Allahu wa Rasuluhu emran enjekune lehumu lëkheratu min emrihim wa men jaqësillaha wa Rasuluhu faqad dhalla dhala lëm mubina Allahu Jelle Walë në mënir absolute në ka pra këtë meselë dhe ka thon kur xhikoi Allahu dhe pejgamberi për një çështje. Dhe shikoni këtu për një çështje, për çdo çështje. Kur thoje për një çështje, për çdo çështje. En yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Atëherë nuk ju takon me pas zgjedhje. Atëherë nuk ju takon me pas zgjedhje. Çka çelë çellin dush fjalor të botës dhe kërkoi çka do të them, khiyara. Çka do të them me pas zgjedhje. Kur tajta praje ti zgjuçon më me diskutuar. A kjo nuk e, e, e as zgjson metodologjin e njerëzve të cilat e pasojnë mendjen dhe kushtetutata të ndryshme të demokracisë të ndryshme, të cilat janë të ndërtuara mbi zgjedhje. Ash-Sharia e Allahu xhallahu ve teja Allahu xhallala është i ndërtuar me mos zgjedhje. Si zgjedheti? Allahu e ka caktuar ti vetëm e pranon. Kjo është adhurimi Allahu te bareke ve taala ve men ya'sil la wa rasuluhu faqad dhal. Dhalalan mubeena. E kush nuk e ngon Allahu në këtë çështje? Në më në kush nuk e pranon al, prej Allahu që ka orë Duk e mos e diskutue Ma dje ka thoni më Mahmedit Kush diskuton, friksona që Allahu ja devjën Zajnë Kush diskuton I vjen lajmi për për nga mejtë a.s. Kito të ka dalë se ka do mendime Ka do mendime, shumë ka mendime Nuk ka shvesh një mendim Pas do të mendime jam A kështu është për e Allahu të bare kjo të ala Asësit qosa si pofai Allahu xhallahu xallala eshte qart tibiana likulli shei eshte sqaruese por çdo sen hamim wal kitab al mubin pasha librin e qart ka than Allahu xhallahu xallala mos po baskoni qart Allahu te bareke odala si jbetu andaj kjo esht parimi i katert i cili ta ruan ti udhzimit dhe duhet perunume kët parim Allahu pejgamberi nose kan than diçka mos e diskutoma at mesele çdo diskutim mbi at çka ka xhiku Allahu është rëzik për imanin tanë dhe mund është me deviju nga rrugë Allahot Subhanahu wa Teala Parimi 5 është ujubur rët il Allahi wa Rasulihi Alehi Salatu wa Salam Obligushmëria e këthimi të Allahot dhe pingameri Alehi Salatu wa Salam kur ka polemika E na e fërmendëm hadithin ka mundah umetit në 7-3 grupe për me argumentu ketë parimin e 5 sepse umetit pa tjetër ka mu përqa umetit pa tjetër ka me ta sloj dhe shmarina në mendime. A i thot kështu, kë i thot kështu, mendjet të ndryshme, mendjet të ndryshme dhe të cilat, gjikojnë për si pas azajt të cilën, e perceptojnë dhe imaginojnë. Qa duhet me banë në këtë rast? Ka than Allahu gjellewala, fe in tenazatum fi shejin, fe rudduhu ila Allah, ila rësull. E nëse kini polemik për dhe një meselër, kë thanët e Allahu dhe të i dërguari, alehi salatu, wa salam in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir nesejnin nga ata qe i besoni Allahut dhe ditës së gjykimit. Domethën pse thash obligoshmëria, sepse nëse nuk kthehesh hinë kët fjalë in kuntum tu'minuna billahi, nesejnin që i besoni Allahut. Nëse nuk kthehesh te Allahu dhe te pejgamberi me premeselën, nuk jepi atë ato çka e beson Allahu xhalla wala për ditën e gjykimit. Anda njeriu i udhëmon me çka ka. Edhe kur të pyetosh kur ta pyetësh dy autorë, mos ia pyet mendimin. Mos i thuj nuk, leresh kë mundsimi thonë se çdo ta përmend më tash parimin e 6, nuk po më intereson mendimi jot, po më intereson çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi Alayhi Salatu Wassalam në këtë meselë. Kjo po më intereson. Sepse ditën e gjykimit, Allahu xhallahu alaye ban pyetën madhështore për gjitha krijesat, ma adha ejebtumul mursalin, çfarë portoj keni dhënë pejgamberve? kur kuqjeta pejgambert çfarë porgjite kanë marrë për juve e ti çish ke mundësi mi ia dhon këtë porgjitjeën e durr kur ti as nuk i interesosh që ka thënë pejgamberi alayhi salatu vesselam anëkto me serioz shumë tëmdhëjoja dhe besimtari duhet më idh këto mirë dhe më punu me këta mirë nëse doin të ruajt islamin e tyre udhëzimin e tyre sidomos në këtë kohëra kur fitnët janë tëmdhëjoja çish ka para lajmru pejgamberi alayhi salatu vesselam ku ka thënë yuk badul ilm wa tazhar al fitan hadith muslim ka thënë alaijë salatu e salam, e mërë allahu ilmin, o të dhëharë al fitan dhe shfaqën fitnët. Hadith tjetër ka thënë alaijë salatu e salam, la të kuë musa, hatta jenë tëshira el kalem. Nuk banët kiameti pa u për hapë lapësi. Qëka lapësi? Qësh hapë? Për hapët lapësi në mënyrë klasike? Jo. Shkrimët e shumë, ta, gjithë dhe ku shkrumë. Njerë nuk nuk ka është di aftë Emrin e vet më shkujt mirë ka dhënë dispozitat më të mëra te Isallahu Xhallahu Ala. Çdo kush kujtim tekët flet për Allahun Xhallahu Xhallahu gjelle, Ala. A do të pensam, në një hadith ka dhënë para kiametit mirët ilmi, në një hadith tjetër ka dhënë shpërndahet lapsi. Argumenton që se lapsi nuk është dije. Ti mund të më shkujt, na mund na më shkujt sadosh, mund na më zgjuro fjalët e tona, edhe filozofa dini më zgjuro fjalët të e tjera, po kë jo nuk është dije diash kafan allah o xhellawala ne ka than pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe çdo polemik duhet mu kthye këtu me pre. E gjosa preparimeva është raddun u iptalun ma khalaf ash-sharia. Të demontohet dhe të refuzohet dhe të kundërshtohet çdo sa në të cilat kundërshtohet me fen allah o xhellawala. Argument ka than alayhi salatu wassalam hadithin singazir imam muslimi man ahdatha fi amrina hadha Ma lejë se minë, fe hua rëtë dënë. Ma e men këtë hadithë. Të pengamirit a lejë salatu e salam. Kus shpikë, kus nëzirë risi, kus nëzirë ditë qka, në qështjen tonë, fi emrinë a hadha. Emrinë a hadha qka është? Fejnë Allahu gjëllohal. A i korë me fejnë Allahu të barë i kjo talë, në këfullë për qështje të dënjohës. Fe hua rëtë, ajo është të refuzu me. Djetarë ka ndalë me, me parimë e me Bukhariu e mbjen këtë hadith dhe hadith dhe njajshme për me argumentu për çka se të gjdo kush i cili e ka thonë një mendim e nuk është më përpudhje me Kur'an e dhe sonetin a i bëhën të demant a hi këtu edhe sahabiju edhe sahabiju se përmini sahabiju që mësë diskotohet më dikush mësatina qoft imam për imamave qoft djetar për djetarve nëse mendimi ti ndeshtët mëndë një ajet apo ndeshtët mëndë i refuzohet i ruot pozita i ruot gradhët së një ka dhënë Allahu gjellëvala i ruot pozita sahabijut radhjallahu anhu vërla gjithmoni thot dhe ajo është ishë përblim në isteadin e ti nuk ka dëshim mirë po dëman të ibad fjallat ti dhe thot kë nuk është prefejës Allahu të barek e vëtala ose ati nuk i kam rria jeti apo nuk i kam rria diti për nga meri të lejë salatu vës-salam andaj kjo duhet për punu gjithmon me këtë parimë Nëse nuk përputët me fjallë të Allaho dhe me fjallë të pengamere i të rejë salatë të salam Baho dhe manë pa kur farë emocioni Baho dhe manë pa kur farë emocioni dhe pa kur farë shqecimi Parimi i shtatë ka nënë Se të dëdharaj i hdethi fit din Mbyllja e rrugve të shpikjes Njona prej parimeve E cilat arun fejen Po dhe në përgjisi e rrun ummetin është mbyllja e rrugve të shpikjes nga meri alai salatu e salam në gjdo hudbe të gjumajës po edhe ligeratot të cilat i ka filluhe me qaj ka filluhe mas inel hamdallillah në fund ka than wa kulle bidatin dalale wa kulle dalale tin finnar gjdo bidat dhe gjdo rrisi është humbje e gjdo humbje në zjarë i jakum wa muhdethatil umur ruajoni ikni kujdesoni shumë prej qështjeve të shpikura u meti Obligohet si qështëri në tërsi, po edhe gjdo musliman në veçanti që me rujtë këtë parim. Mi mbidh rukët e shpikjes, mi mbidh rukët e mendimeve, po duhet me në gjavë punimin me fjatë Allahu gjellohala. Dhe kërë të pëjit është për në dispozituj, ka thanë Allahu te bareke o te ala. Kërë të, kër të pëjit është për në dispozituj, ka thanë Alej Salatu o Salam. Qëka nga pengon me, me punu me, me këtë menheq? Ki ka qenë menheq e për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, dhe nuk duhet me hum bjetën ton dhe minutat e ton e më të strejta që i kena që nuk i dihe se kure të kojda Allahun të barek e ota mi hub me që ka thon filani dhe alani dhe Allahu jetan shumë ma e shtrejt se sa me hub më konë me që ka në thon njerëzit po t'i kthejna Allahu të barek e ota vë men asdaku min Allahi kile Allahu gjellonë në Kur'an thët a ka dikush që i flet مبس نيكس سبا وجلواله ومن احسن من الله حديثا اقاديكوشي فلات ما بوكر صلى الله عليه وجلواله نوك نوكاديكوش وان هذا القران ليهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الله جل وعلا سوره اسراء كبرو ايتين ورته القران وذن پر نروگن اcela shma drejta ويبشر المؤمنين و يبرغزون بسيمتار فالت نيرز ز يان كريت اوبجيكت devjimi, objek humbje se njeri u ka shejtan ka epsh, ka nefs i cili i pëshporit e i cili ka mundci me janë zethe i goje së tina, këtu nuk hinë, këtu hinë qdo kush, edhe i cili flet në emër të Allahu u gjellë vala, edhe u gja hinë këta, dhe se nuk është imbrojtor dërsa tekst është imbrojtor së nëndrishon kërkush laje e ti hi el batilu min bejni e dejhi vë la min khalfi, Allahu tekst shikonët që ka përshkuj tekstën e vetë paty lesuniyan aspray para soni pas Tanzilun min rabbil alamin zbritiya per zotit ta botra Kjo eshta ajo me ceta na duhet mu kap nese dojna merrit fen Allahu te bareke wataala dhe shejul islam ibnu teynia ne dietar te tjer kul kan fol pse pse umetit nuk krenaria, të të të allahu, ala, i ngritet krenaria edhe ata clet luftojn rrugt Allahu xhelalu ala sepse njana prej defekt te ne çe kan per me edhe pse per ka ko libra te veçanta es se kan fut kokat aty rati kohkat të tëra, me mend, mendimet e tëra dhe nuk kanë punuar me fjalë pejgamberë dhe fjalt Allahu xhallahu ala. Andaj njeriu nëse punon sinqerisht me këtë sende, pa prasish, sa njëde, pa marrë parasysh sa arrin, nuk e ka arritur atë që don Allahu xhallahu ala dhe sinqeriteti është ajo koka në këtë. Dhe në shtrim i absolut dhe Allahu te bareke وتعالى është sa një kriesor i cilë ja thën umetit kranarin dhe ja u um, ja thën umetit pozitiv me lejen e Allahu te bareke وتعالى. Le fondi është parimi tet El amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar. Ky është parimi me të cilën Allahu xhalla uala e ka dhënë ummetin e Muhamedit sallallahu aleyhi وسalam. Ma diqan thonë të artse ky parim dhe kjo ky sifat, kjo atribut, nëse i zhvishet ummetit Allahu xhalla uala po shtrëson këto të ummet. Tële është urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Çdo herë kur të humbet kësaj sifat te ummeti, ummeti shkon te poshtë. A do të vërtetë ta duhet të më thonë çdo herë. Edhe pa marr parasysh sa sa kushton. Edhe nëse kushton me çka do të kushtoje. Me këtë donjaje me të kushtu, thuaje të vërtetë e botit Allahu Te Bareke O Taala, e Allahu El Jellala e ka garantuar për ata i cili e ta vërtetën, A leysallahu bikafin abde, a nuk i mjafton Allahu robit të tina. Pejgamberi alayhi salatu vesselam kur kanë qenë në shpellë mbrenda atje, duke ikur prej kurishëve dhe duke ikur prej mushrikëve të saikove dhe i ka pojë bubekri disa qafira duke i njëk dhe është priksue edhe i ka thonë për nga meri të lejtë salatu o selam kanë me në kapë kanë me në nëzam që i ka thonë për nga meri i ka thonë o e ba bekër ma dhan nukë bi i thnejni Allahu the elithi human qka me ndonë për ti njërzi i trejt i tira të është Allahu shka ta mërmenja na ena dyja po Ama i tretë është Allahu xhallahu xelaluhu menave, me fuqinë me ti, me ti. si kur e tij, me dinën e tij. Ata banëna se na zojm? Apo sikur Musa, kur i kanthan Musa aleyhissalatu vesselam, inna la mudrakun. Në Bregdet Firauni duke e pa, ata kanë thënë Benu Israil, inna la mudrakun, naila tazant. Kalla Musa aleyhissalatu vesselam, do kursesi. Në kursesi nuk kanë më ndan zon. Innahu rabbi se yahdin. Po Zoti Allahu xhallahu xelaluhu na uzo. Adan yarı duot me jetue duke e pas parasysh fuqin Allahu te bareke u teala dhe as nje san mos me ndalu me thane te vërteten dhe me ndalu nga nga e keqja kto e mira cleh ne monir par sore fillimisht es tauhidi Allahu xhallahu ala ruaja e islamit kristalet si ska ar prej Allahu te bareke u teala kta duot me urdhu vazhdimisht besimtar dhe diskutemi me zleseve te të tyre të duot me qen ruaja e islamit Burimor, qishkartë të dhe nga meri të rejë, salatu e salam Pa marë për asish akuzave se si në gjirosën dhe si i akuzohen këtire njërzve Duke qenë ekstremist, e duke qenë të vrasht, e duke qenë shikim të ngusht, ekstumeral Kjo është feja Allahu të barë e kjo e tala Êshtë e ndërtu me mbi pasim, kristal, duke mos e fut mendjen ton Kanuni i mendjeve tona filozofon shumë Nërsa na e pasojna kanuni në Allahu gjellu ala Kanuni në Allahu Tebareke ve Teala do duhet ta themi të, të vërtetën gjithmonë. Andaj kjo është parimi të kanë se në ka xher diatarce ummeti në pozici, nëse dëshirojnë të ruajnë autoritetin, qendrën e tij, ummeti patjetër e ka me urdhruan të mirë dhe me ndaluar nga e keqja. Ka than Allahu Xallahu Ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju jeni ummeti më i mirë i cili i nëzjerur për të mirë në njerëzimit, ka thonë Allahu Gjelluar. Pasë të ka thonë, te mërru në Bilma'ruf, ju urdroni për të mirë, dhe ndalonin nga e keqja, vë tuk minune billa, dhe i besoni Allahu. është interesantë se e ka para pri urdhrimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja, para besimit në Allahu Gjelluar. A thu cilë është atësia. Disa predjetarë e kanë thonë, sepse pa urdhërën e të mirë dhe pa dalim në të keqe nuk ka mundësi me të qendru besimin i Allahu xhalla u ala. Nëse njeriu nuk ka guxim, më tregu besimin e saktësinë e ka. Nëse nuk ka guxim e ka kallzu akidën se nuk ka. Ki besim humbur. Nëse para tagutave njerëzit nuk e ka, nuk friksohen me kallzuat të vërtërit ndaj Allahu te bare ke u ala dhe më u thon njerëzit se kjo rrugë e gabuam. Kjo është e saktë se si ka mundësi me të qendru besimin i sakt? Nuk ka mundësi. Prandaj kjo është parimi i tet i cili është nxjerrr nga Hadithet e sërat i kanëzirë dhe Bukhariju Në Libën e Tina Lusim Allahun të barek e vëtala Qa Allahu gjellëvala Të ktheje umetën e Muhammed salam, Në islamin borimor Në fjallë të Allahu dhe në fjallë të pengamerit Në fjallë të salatu e selam Lusim Allahun gjellëvala Qa Allahu gjellëvala Mësë nëjboje Gjoksa tonë të ngusht nga fjali te allah dhe fjali te pejgamberit alay salatu wassalam losim allahun jalla wala se te munsoje me kuptu librin allahut suneten e pejgamberit alay salatu wassalam te tatkojn allahun jalla wala duke qen musliman tepaster mejman tepaster qosal allahum ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain